Nem! Nézt a fogom Én csak boltba járok, sajnos kocmában van nem. Nem! Fel Elég. Mial a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlódik már itt? Kívánok. Ma 2020. szeptember 14-e van hétfő, a pontos idő. Most már inkább egy, mint kettő perc múlva lesz reggel 4-8. A helyzet az, hogy ennek a műsornak elvileg van egy saját hangtechnikusa. Ha én most le tudnám önöknek zongorázni azt, mit jelent az, hogy elméletileg és gyakorlatilag nem ülnék itt. Önökre bízom, hogy meg akarják-e kérdezni, mi történt. Én önmagamtól nem fogom elmondani. Hm. Igen. Így most még fokkal jobb, akkor most az ajtót is belejtjük, mi elnézés, nem csöktem be. Na jó, akkor legyen adó azonosító. Ma 2020... Szeptember 14-e van hétfő és pontosan 4.18 az óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János 14 éven nem, fölötte is csak igen korlátozott mértében ajánlott rádió, internetes és tévéműsora. Ma többé-kevésbé elkezdek, inkább többé, mint kevésbé, mert eddig volt a kevésbé kibújni a barlangomból, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi történt? Um, ennek a műsornak, vagy ha tetszik nekem, elvileg volna egy egyfős asszisztenciám, akinek az lenne a feladata, hogy mire én ide bejövök, addigra inkább többé, mint kevésbé előkészítse a terepet, ami ABCDEFGHIJK nem sorolom fel, mi mindenből áll, és hát kettőt találgathat az ügyben, hogy ez ma megtörténte vagy sem. Köszönöm szépen. Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy a mai média állapotokat figyelembe véve az hercegnői viselkedés lenne, hogy az ember X alkalom után azt mondja, hogy nem kezd el dolgozni, sőt, hazamegy, hogyha ezek a körülmények nincsenek megteremtve. Vagy a hazai média viszonyok, vagy nem csak a média viszonyok, hanem a hazai viszonyok, ezt a király kisasszonyi, ezt a hercegnői magatartást nem teszik lehetővé. Ne kizárólag rám gondoljanak. 061-877-0877. Ez az elérhetőségem. Látják, nekem semmit se kell csinálnom, és már is van témám. Komolyan gondoltam a kérdést, és nem magamra gondoltam. Azt mondtam, a hazai viszonyok, a hazai média viszonyok. Én kijövök a barlangomból az önök telefonjai nélkül is, de ha bekapcsolódnak, higgyék el, hogy sokkal jobban működik legalábbis ez a két óra. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Hát el kell viselni ezeket a hányatatásokat sajnos a hazai média viszonyok miatt, meg egyáltalán milyen az élet? Én nekem ez a véleményem, alkalmazkodni kell, mert se nincs, nem tudsz mit csinálni. Meg más se. Én sem tudok a saját helyzetembe sokszor. Hogy ez a vélemény. De te nem vagy egy belenyugvó? De, hát sok mindenben, de hogy is nem? Hát sok mindenben belenyugszom, ami a szakmámmal kapcsolatos. Hát az, hogy politikailag nem vagyok belenyugvó, de ez egy más dolog, de munkámmal kapcsolatban, hát hogy ne? Hát hogy ne? És miért kell belenyugodni? Hát azért, mert, mert figyelj, de mert nem, nem, nem tudtuk csinálni. Hát ez van, nézd körül, mindenhol, mindenhol ez van. De hát, hogyha nálam is figyelj, hogyha az aluljárót elönteni a vízmel, akkor első van, akkor tönkre menne a nyolc hűtőm, és belenyugodnik, hogy tönkre megy, mert ez van, kész. Mert, mert ezt nem, nem tudják a csatornák jelnyelni a vízet. Ilyen az élet. Ilyen az élet? 061877 0877 a Kejfejancsi húsz éve, erről majd még lesz szó, azért szól, hogy ne legyen ilyen. És most az egyik nem kisbetűkkel megírható passzát szélfújó azt mondja, hogy igen, bele kell nyugodni. A politikában nem, a hétköznapokban igen. Gyetek be, ha van miért. Ámikor túl van vezérelve a hang, amihez én itt nem tudok mit tenni. A túlvezérelsz az mit jelent? Hogy az NMH meggyújtott bennünket, vagy pedig, hogy torza a hang a, aki hallgat bennünket? Jó, jelentenének számomra az, hogy milyen a hang? Volt? Azt kérdeztem önöktől, elvtársak és nem elvtársak, hogy milyen a hang. Most nem arra gondoltam, hogy az én hangom tetszik-e vagy sem, hanem hogy milyen minőségben szól a rádió tv 061-877-0877. Én már réges régóta mással foglalkoznék, de higgyék el, hogy ezzel is boldogan foglalkozom. 061-877-0877 és legyenek szívesek szólni a szomszédnak, hogy ismét van Kejfej Jancsi, mert igényt tartok az önök közreműködésére, és ahhoz tudniuk kell, hogy van műsor. 061 877 Az volt a kérdés, hogy milyen a hang. ha -ho. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hevesen a hang, a stors, olyan, mintha egy vödörből szólna a műsorvezető hangja. Ahogy mondta, valószínűleg jól van vezérelve, mert repett, rekett, szóval érveszetetlen. Megnéztem a három szervert az interneten, ott tökéletesen szó. Uh -huh. Köszönöm szépen! Azt kell, hogy mondjam, hogy azért itt ez a rádió és ez a TV, azért valami olyan könnyedséggel játszik az én ideg amit én nem biztos, hogy szeretnék hosszú távon. Ezek ilyen <coughs> pródó mondatok. Jó reggelt! A kérdés az, hogy most jobb be Jó reggelt! Jó reggelt! Úr. Tökéletes a hang. Tökéletes. Nincs túlvezérelve. Értem. Ön interneten hallgatja? Igen. Igen. Az előbbi hallgató mondta, ugye, hogy interneten jó a hang. Itt most arról volt szó, hogy vajon a rádióban milyen, illetve a tévében. É értem. értem. Na most azt kérdezem önöktől, hogy azt, hogy nagyjából el tudják-e képzelni, hogy felszállnak önök egy repülőgépre, és ott a pilóta, már azt követően, hogy felszálltak, azt mondja, hogy ne haragudjanak, de az én készülékeimről nem látszik, és ha nézek én nem tudom látni, és a hang be van dugulva a fülem. Mondják, a, ez mondjuk egy ilyen... Izé, hogy hívják, aminek ilyen izéje van. Tehát nem sugár, de, de mondjuk azt mondjuk, hogy a, a jobboldali sugárhajtás az működik, mert valahogy olyan ferde a gép. Nem tudom, hogy önök mit éreznének a repülőgépen. Biztos nem azt gondolnák, hogy a vidámparkban vannak, vagy igen. Most akik azt gondolják, hogy a profizmus az, hogy az ember ezekről a körülményekről nem számol be, hanem gondtalanul, minden non alapveti alá aláveti magát a műsor készítésnek, az legalábbis az én feltételezésem szerint téved. Jó reggelt! A kérdés az, hogy most kijött be. Ön ha interneten hallgat, az már kiderült. Hát, hát, hát, hát, hát. Elnézést, annyi a fázis... Aki internete hallgat és felhív telefonon, az ne az internetes adást hallgassa, mert akkor visszamegyünk az időben ráadásul még másfél percet. Hogy mondja a Murphy, hogy ami elromolhat, az elromlik? Jó reggöt. Jó reggelt. szerintem most már nagyon jó. Először tél valóban. Én tévén nézem. És azt hogy érti, hogy szerintem? Tehát önnek megfelelő. Igen, igen, Egy? igen, én tévén nézem. Igen. Jó, jó teszi. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, tévén hallgatom. Jó, kicsit halk, de most már jó. És azt szeretném megkérdezni, hogy az ön szerint normális, hogy a műsoroknak jókora része azzal foglalkozik az első percekben, hogy behangol? Most az egy másik hát. kérdés, hogy ezt nem tudjuk kihagyni, csak azt kérdezem, hogy ön mennyire van hozzászok, ha ez? Nem, érdekem, nem, azért, nem azért nézem, hanem azért, ami, ami érdekes. Tehát legközelebb akkor úgy fogok elmenni a civilapájámba, hogy rövid nadrág lesz rajtam. Nem, e, úszónadrág vagy alsónadrág lesz rajta, és zokni, és azt mondom, hogy elnézést, kérek, most fölöltözöm. Eddig nem volt rá időm. Igyekel, hogy én bármikor tudok újítani. Hát, ha ezt újításnak hívják. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó magam, jó hallgatom a műsort, amikor megtehetem mivel Óbudán közlekedek folyamatosan, itt nagyjából elérhető, viszont azért az, az én idegrendszemet, mint hallgató is megviseli, hogy ilyen száz méterenként változik a vételi lehetőség, amikor egyáltalán nincs, van, amikor jobban szól, és igazán, azt az szomorít ez, ebben, hogy van olyan rádióadó, aki fenn hirdeti, hogy visszaszerződhetett műsorvezető x millióért rendezhette be a stúdióját, és szomorú vagyok, hogy a az értékesebb, számomra értékesebb műsorokat nem tudom ilyen minőségben hallgatni. Jó, itt külön kell tudni választani azt, amit mond, mert hát én se tudtam több millióért a stúdiót a magam képére alakítani, de azért valamit változott, ami az adóteljesítményt illeti. Ez a frekvencia ez ennyivel bír függetlat, hogy az elmúlt, immár másfél hétben én is tapasztaltam, hogy most kevésbé szól, mint amennyire szólt tavasszal. Ezügyben szóltam az illetékesnek, de maga az adóteljesítmény nem egybemérhető a retro vagy a rádió egynek a teljesítményével, amire ön utalt, eh, ahhoz egy másik frekvenciára kell szert és az illetékesel meg is beszéltük, hogy ez, ez azért nagy valószínűséggel nem a 92-9-ös frekvencia lesz. Ez teljes műtőkben értem. Egészen mást mondhatnék, ami, ami ne leszentő módon ne. Ne izgat meg. Egyszerűen nem tudom hova tenni a dolgokat, azonnal elmesélem. Ebben a rádióban, illetve egy másikban hallottam utalást arra, hogy az András úton van Tulajdonképpen valamilyenféle plakátkiállítás, mivel szakaszosan hallom a műsorokat, nekem csak az maradt meg, hogy 30 év, meg felemlítették ugye az óriás plakátkiállítást, és nekem egy olyan fogalom alakult ki a fejemben, hogy 30 év plakátjaiból válogatnak, még mondtam is magamban, hogy micsoda merészség az András útra kitenni. Összeszedtem magam, utána néztem, a népszavában volt online módon egy utalás arra, hogy itt van ez a kiállítás, szombaton elmentem, és egész egyszerűen nem tudom, hogy mit láttam. Elmesélem, hogy, hogy miről van szó. A Terrorháza múzeum kapujával szemben, a, hát tulajdonképpen a füves sávon kialakítottak 10-12 ilyen hatalmas plakátfalat, aminek az egyik oldalán a plakátoknak magyarul, a másik oldalán pedig angolul szerepelnek ugyanazok a képek, magyarázatokkal, idézetekkel, stb. És az első hibám az volt, hogy fordítva kezdtem elnézni, mert ez tulajdonképpen, mint kiderült, számomra, az elmúlt 30 év úgymond eredményeit, eseményeit foglalja össze időrendben, és én a végéről kezdtem eljönni. De ilyen dolgokat találtam, hogy az első magyar kormány összeállítása, a bős nagymarossi elleni tüntetés, ilyen dolgokat, hogy idézetek, Václáv Havertől, második János párpápától, Orbán Viktortól, és nem is tudom, ki volt a negyedik. Ennél a plakátnál például aliráltam meg hosszabban, mert egy darabig néznem kellett, mire rájöttem, hogy, és félre senki, én csak a tényeket mondom, hogy az Orbán Viktor idézett nagyobb betűkkel volt szedve, és Orbán Viktor neve még nagyobb betűkkel volt kiírva, mint a többieké. Aztán találtam olyan kis plakátot, amin, Orbán Viktor, Dajs Tamás és még valaki esküszöm a marx Engels Lenin képjutott eszembe szerepelt, viszont ami a leginkább izgat, hogy az első képen az 50 es évekből van kirakva egy jelentést, ami az adott cégnél dolgozó osztályidegenek felsorolása. És abban volt egy ilyen mondat, baloldalon lehet megtalálni talán az első plakát Felső szélén, hogy a jobboldali kormány intézkedései ellen ö, megjegyzéseket tevő emberek. Néztem, néztem ezt a mondatot, és rájöttem, hogy őrkény még nem halt meg, hiszen ö, csak annyi hiányzik, hogy a jobboldali után egy veszőt kellett volna tenni, hogy ezek az emberek ugye jobboldali, a kormány intézkedései ellen ö, felszólaló emberek. És amikor végére értem ennek az egésznek, számomra egy ilyen, Igazándiból összefoglalhatatlan zagyvasságnak tűnt, amit nem, nem, nem, egyszerűen azt nem értem, hogy ez most propaganda, vagy valami más, mert magyar szemmel teljesen másként nézem, elképzeltem azt a turistát, aki ezt végigolvasgatja angolul, megnyugszik, hogy itt minden rendben van, és tovább sírtál egy fagyival, miközben én két napja ezen gondolkodom, hogy mi ez. Nem fogok tudni segíteni önnek, mert nem láttam. Én csak annyit tudok önnek mondani, hogy egy nagyon élethűen érte le, és az egész ország egy ilyen nagy találós kérdés. Tehát... Az. Az. Nem, el, hogy kevés az. embert hallgatok ilyen hosszan végig. Nem tudok sohozzátenni, sem se elvenni belőle. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Igazán nincs mit. A két témát szerettem volna az önök számára megmutatni, felvezetni és egyáltalán. Az elsőben némileg az itteni körülmények belebeszéltek, a másodikat minden esetre szeretném elmondani, addig. addigra szerintem már azért most is magunkhoz vagyunk térve, függet attól, hogy fogalmam sincs, hogy erről az első témáról egyébként én akarok-e még szót ejteni, vagy ezt elvitte a cica. Minden esetre 8 óra 25 perckor a múlt heti események okán felhívom Arató Andrást a klubrádió színeiben Mármint, hogy ő van a klub rádió színeiben, én fial János vagyok, a Kejfej Jancsi műsor vezetője, erre tehát nagyjából 55 perc múlva kerül sor. 061 877 ami foglalkoztatja önöket. Jó reggelt kívánok! egyéné vagyok. Nézem a civil pályát, meg a kájfájancsi műsorát is nagyon szeretem. Mikor lesz a civil a pályán élőadás? Mert ugye most ez felvételre volt a mostani is, meg az előző is. Hát aztán a véleményem csak annyi, hogy a közgazdász, meg a doki, hát nem igazán mert véleményt nyilvánítani, amikor ön rákérdezett, hogy szóltak-e már nekik, hogy a Hír tévébe vagy a, vagy a, a ATV-be, hogy bementek. Mi a különbség az élőlebonyolítás és a műsor között az ön számára? Hát igazából a közelebbnek érzem. Hát időben mindenféleképpen csak az kalkulálja, legyen szíves, hogy Szlazsánszki is, meg én is a hét mindennapján dolgozunk. Igazabban. Ne, ez, nem, ez nem igazság kérdése, Persze. mert egyébként attól még az ember szombaton elmehet. higgyel, el, hogyha úgy alakul a járványhelyzet, vagy ha a nemzetközi helyzet annyira fokozódik, hogy szombaton események történnek, vagy pénteken délután, amelyek érdemben befolyásolják a műsort, meg a mi Igen. életünket, nem feltétlenül ebben a sorrendben, akkor élő lesz. Igen, köszönöm szépen. Ebből a köszönöm. szempontból kívánom önnek, hogy ne legyen élő. 061 -0877, ami pedig a vendégek őszintességét illeti, ők semmiben sem különbek e tekintetben, azt kell, hogy mondjam, mint az átlag magyar. Az az átlag magyar, aki egyébként nincs. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fiatal úr! Hát én péntek óta teljesen föl vagyok háborodva, hogy, hogy megszünketik a hogy az megszüntette a kubrádiónak a Hát nem megszüntette, hanem arra, arra kényszerítette, hogy pályázza meg azt a frekvenciát, melyen jelenleg szól, megszüntette. Igen, Erre. tehát nem fogja, valószínűleg nem fogja megadni neki még egyszer. Elnézést, én... ezt honnan gondolja? Hát én gondolom, de mi alapnel? Gondolom. hatalom az nagyon nem akarja, hogy működjön. De, de ugye a hatalom a civil rádiót is kiúzta alólam, és én itt vagyok. Könnyen lehetséges, hogy a klubrádiónak szegének úgy, ahogy nekem nem kell egy másik. Tehát ahogy én elmentem egy másik frekvenciára, úgy a klubrádió akár másféle módon, adott esetben azért, mert jól pályázik, megszerzi ezt a frekvenciát. Miért tartja ezt kizártnak? Hát remény, reménykedem azért benne. Akkor ezt... szerintem maradjunk ebben. 061-877-0877. Jó reggöt! Jó reggöt, Fiatra úr! Én tévén nézem, az ön hangja már jó, de szerintem a betelefonáló hangja még egy kicsit torsz. Ez Horváth Péternél, is, meg ugyan most nagypereget látottak, őket megismerem, tehát más a hang, mint, mint szokott lenni. Tehát a eljön, betelefonáló az a Tudunk Nem értem, bocsánat! Csak mással is beszélek közben. Azt mondják, hogy tudnak róla, elhárítható, vagy ez most az elhárítás folyamatban van. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Apukámnak nem volt szakára, mint nekem, de ha így csinált, az mindig azt jelentette, hogy valamit nagyon megpróbált magában tartani, ami egyébként kikívánkozott belőle. Nagyperge Klára elmondta, hogy mit gondol a klubrádióról, amelynek 2021. februárjában jár le a frekvencia frekvenciaengedélye. Tételezzük fel, hogy igazat mond az NMHH és kírja az új frekvenciapályázatot, amelyet valamikor a közeli napokban, vagy közeli napokra ígért. Mindjárt folytatom, csak őre valaki telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én is köszöntem már. Jó reggelt! Ha lehalki, Érdeklőd, ha érdeklődni le... szeretnék. Mit az a Pesti TV, ami megjelent a hirdetésbe, hogy ma indul? Köszönöm szépen! Elnézést már rátekert? Egyszer igen. Az hanyas? Ön, ön melyik szolgáltatónál van? Hát a Volt, Volt UPC-nél. És ha most rámegy, ő most televízió néz engem, vagy mi a frászkonyon hallgat, vagy néz? Televízió nézem, és telefonon hallgatom. Jó, rendben van. Akkor a telefonját tartsa a füléhez, és menjen rá arra, nem tudom micsodára, ahol egyébként ez a Pesti tévé van. Igen, 94-es Jó, akkor menjen rá. De ráment. És mi van? De mondjon, mondjon valamit erről a tévéről. Tud-e valamit. Valamit tudok, de árulja már el, hogy mi megy rajta. Hát annyi, hogy idénként kírja, hogy lesz ez a műsor, lesz ez de a még csatorna, nincs. és még nincs. Hát ez a jön, jön. Ez kérem Igen. alássan egy a TV kettő vezetéséhez tartozó személy által is gründolt a pestis srácok által, alapvetően a pestis srácok által e, kitalált és üzemeltetett jobboldali, radikális e, hangvételt megütő televízió lesz talán az alapján, amit egyébként korábban mondtak róla. Aha, tehát az Eko TV nem, nem, nem, nem, én ezt értem, hogy maga lej... Jó, legyen ez az EHO TV valamie, mert tulajdonképpen Magyarországon, amikor azt mondják, hogy vonat, akkor más azt mondja, hogy sihuhú, és én azt mondom, hogy hát ma már nem feltétlen sihuhú, mert az lassan kimegy a divatból, és kevés a sihuhú, de hogyha ön a jobboldali radikális tévét az EHO TV-vel azonosítja, akkor legyen, független attól, hogy annak a keretkezésekor én is ott voltam, és azért valamennyi ideig ott voltam, és az jobboldali radikális akkor nem volt, aztán később ettől kicsit elhajlott hogyha ön azt akarja, hogy ez a szegény Pesti tévé, ez az ön emlékezetében vagy az ön jelenében úgy rögzüljön és úgy tudatosuljon, hogy ez valami EHO féle, féle valami izé, akkor igen, ez egy EHO féle, féle valami izé lesz. Rendben van úr köszönöm szépen. Nagyon szívesen a dolgozó népet szolgálom. Viszont hallásra. Viszont hallás. Jól beszéltem, vagy rosszul mondtam? 061-877-0877 Most, hogyha mindent halkabban hallanak, az azért van, mert minden ilyen potmétert lejjebb húztam erre kértek. Nem tudom, el tudják egy képzelni saját magukat úgyhogy tele vannak pótméterrel, és amikor nagyon ingerültek. Akkor mindjárt a kollega megmutatja ezt. Akkor egyszer csak oda megy önökhöz a feleségük, és azt mondja, Jenő. Akkor önök megnyugszanak, és akkor azt mondja a feleségük, illetve nem mond semmit se. Oda megy az önök pótméteréhez, és így csinál. Nyugodt maradsz, Jenő. Továbbra is? fejjebb talom, de hidd el, Jenő, hogyha megint túlspilázod, én lehúzlak téged. Mint az önök is tudják, lehúzni egy ember többféleképpen lehet. Higgyék el, hogy ennek a kejfejeancsinak csak jövője van. Jelenes sohasem soha se volt, és múltja se. Életeg múltja valami volt. Én a jövő hangja vagyok, bár ne lennék az. Én Magyarország hibalistája vagyok, élő hibalistája. Ehhez egyébként anyukámtól annak idején megfelelő muníciót kaptam. Apám gyógyított, anyám felfedezte a hibákat, szép pár voltak. Vissza velük! 061 877 elkezdtem egy kérdést azt kérdeztem volna hogy 2021 márciusában már elvileg és gyakorlatilag nem szólhatnak a csak akkor hogyha egyébként jogilag vagy meg tudják semmisíteni az NMH múlt heti döntését vagy elnyerik a frekvenciát 10 hallgatót nézőt, netezőt hallgatnék meg Önök mit gondolnak? 2021 márciusában a 92.9 frekvencián fogható lesz-e a Klubrádió Magyarországon? 061-877-0877. Jó, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném mondani, hogy ön könnyeg helyzetben van, mint a Klubrádió, mert önök már kormánypártiak. Ezt ön miből tudta levonni ezt a következtetést? Hát a pénzmozgásokból Német irányban. De könyököm rajtam. Mennyiben ne, látta ne, azt, hogy én egyébként Német irányban mozoktam el a kormány felé? Ne, nem, nem, maga, ne, hanem ne, a TV, a TV. a, én civil, nem okay, a pályán. Hol mozgott el Német irányban az Orbán kormány felé? Hát azért, azért, azért fogalmaznak, mint régebben. Tava, tavalyhoz képest finomabban fogalmaznak. Tudnál. Ön is fiala fia úr, ne haragudjon. Én nem haragszom, mondan egy példát? Hát, hát most, most hirtelen vegyek elő egy példát. Nem tudok most hirtelni a gondolkodom és vissza Igazán nem szeretném önt rávenni arra, hogy a civil a pályán során, de ha majd egyszer talál egy olyan dolgot, amiben mi ketten radikálisan másféleképpen látjuk a világot, és ön abban azt véli tetten érni, hogy német Sándorral együtt engem megvásároltak, mindenféleképpen hívjon fel hétfőn. Reggelt. Jó Jóreget. Jó A technikai után gondoltam, van még egy másodikra lehetőségem. Szerintem, szerintem lehet, de nem ugyanez lesz. Egy más, más klubrádiónk lesz. Ezt nem értem. Hát ö, az lesz a, a neve klubrádió, és ugyanúgy, hogy az origó sem az az origó, mint ami origó volt, az az index sem az az index ami, ami van, a klubrádiót is valahogy bedarálják. De hogy? -a? Hát euh, erre azért már megvannak a módszerek. Két, két dolog lehetséges. Oda egy macska Jancsit, akinek semmi ereje nem lesz, és a macska Jancsival szépen elpusztul a elnézést, a rádió. ez Gusti ez csak akkor létezik, hogyha egyébként valaki megvásárolja a klubrádiót. Hirtelen az arató mitől lágyulna meg? Pénztől. Tehát te arról beszélsz, hogy mondjuk az emik megvásárolja tőle a maradék 86%-ot, már ha egyébként az első 14% az ő egy egyáltalán rá is fogok kérdezni, mert az teljes zűrzavar. Ő egyébként, de... Nem, de, azt de nem lehet fog. tudni. Azt nem lehet tudni, mert egy de izraeliá... vagy, hogy Ezt jelen pillanatban a saját tudásom szerint nem lehet kijelenteni, de oké, rendben van, te okosabb vagy. Megfújja venni nem. az EMIH radijót? Meg fogják venni, vagy nem az EMIH veszi meg, hanem megveszi egy, egy, egy harmadik valaki. De még. E Ö, jövő év márciusáig? Nem, nem. Akkor szépen, lassan, csendben. Hát azért nagyon sok minden függ a Covid-tól is. Elnézést, tört, ez ö, ebben a formában teljesen ellogikátlan. A mostani nem, rádió nem, az fog pályázni, -e -e megkapja, és utána valaki megvásárolja. Ebben nincs logika. Na de, Bocs, egy kérdés még mielőtt lekapcsolsz. Szerinted itt most ebben az országban van valamiben is logika? Szerintem erő van. Erő van, de az erőnek is van egy útja, és amiről te beszélsz, az olyan szünetekkel rendelkezik, ahogy az erő sem tud működni. Today, yeah, jó reggelt! Halló, jó reggelt Azt én is az erőtől értünk egyet, egy úgy jármány, mint a Hír TV, vagy az Index, hogy gyakorlatilag egy uh, klub rádió lesz. De árulja uh, már el nekem a... az, hogy valósul meg a valóságban? Uh, hát várjunk csak, nézzünk Ne akkor, felejtsen el, az, hogy az, hív, ind az tévét, index, esetében, az index esetében egy olyan belső átalakulása vette a kezdetét, amiről elfelejtették tájékoztatni a érdeműt és amikor már tájékoztatták, addigra a munkatársak úgy gondolták, hogy ebben a változtatásban nem óhajtanak részt venni. Ez a klub rádió esetében hogyan fog megvalósulni? Még azt is lehetem képzelni, hogy gyakorlatilag nem tudom, teljesen csak a nevet tartják meg. és De egy, ki egy, fogja egy... megtartani? Hova fog eljutni hmm. a mostani rádió az ön gondolatai alapján holnapra? Ért, értem, a, értem a, és teljesen jogos, amit fe, észrevitel, tehát egy, ugye egy, egy adományokból működő rádiót hogy lehetne tulajdonosítani, nem, nem tudom megmondani. Jó, nem, de akkor a nem a félelmeit hogy... vetítik olyan módon, amely félelmei egyébként, is ilyenek a félelmek inkább irracionálisak, mint racionálisak? Az az érzésem, hogy ugye a sablonokat, ahogy az előbb bemutattam hírtévét vagy, hogyha nézem az indexet. Hát, hogy, hogy, hogy vannak valami, vannak ilyen trükkök, és valami trükk lesz ez is. De ellenes az index en, esetében nem... milyen trükk volt? Mondja már meg, uh... hogy milyen trükk volt. Hát, ugye a stáb gyakorlatilag teljesen lecserélődött. Valahogy itt is nem tudom, hogy de Nem hogy Én ezt értem, östán. de az, hogy nem tudja megmondani, az azt mutatja, hogy valami olyan gondolat van a fejében, amit közben nem tud elmondani. Mm -hmm. Most gondolj el, hogyha én orvos vagyok, önnek panasza van, és csak azt tudja nekem mondani, hogy fáj, fáj, fáj, és én azt kérdezem, hogy mi fáj, de ön csak azt mondja, hogy fáj, fáj, fáj, fáj akkor mégiscsak azt kell, hogy mondjam, uram, hogy valamilyen módon mégiscsak pontosítsuk, hogy mi a, milyen fáj, a feje fáj, a lábafáj, fáj, a lába fáj? Milyen fáj. Mm. Um. Ön egyébként Értem. az index történetét el tudná mondani egy mondatban, hogy ott mi történt? Hát az a helyzet, hogy nem. Nem tudom, mert annyira közelről viszont még nem szoktam követni ezeket az eseményeket. Ez inkább csak olvasó vagyok, és látom, hogy amik korábban kicsit ellenzékű hangúak voltak, azok okay. egyszerűen átalakultak. Amíg van Kejfejáncs, addig én megpróbálok magának segíteni, lehetőség szerint neki, nem kifejezetten az ön ellenére. Az index miközben nem szűnt meg, de elég jelentősen átalakult, egy olyan időszakban történt, amikor nem szólt Kejfej Jancsi, valamikor majd biztos szó tejtünk erről is, most ennél hosszabban és ennél részletesebben csak akkor folynék be, hogyha ez iránt van érdeklődés. 061 0877 Nem sikerült még tíz hallgatót összegyűjtenem, nézőt és netezőt a tekintetben, hogy mit gondolnak 2021 márciusáról, ami még nem fordult elő, mert közben voltak telefonok, de én ezt is tudomásul veszem, ez egy szét folyó idő, egy széttartó világ, amikor válaszolnak az emberek, nem a kérdésemre, és közben mégis válaszolnak. 061 0877 minden esetre én kibújtam a barlagomból, és önök is lassan másznak kifelé velem együtt. 06187 087, ma 2020. szeptember 14-én 8 percen reggel 7 óra. Előtt. A német Sándor kapott valami jelentősebb pénzt a kormányzattól vagy a Fidesztől is ezt önök észrevették a TV, rádió műsorában, akkor csak annyit tudok önöknek mondani, hogy az elmúlt időben én ebből anyagilag nem részesültem. Tehát, hogyha netán bármilyen változás beállt volna az én tevékenységemet illetően, akkor ez egy teljesen anyagiaktól mentes módosulás lenne, amire természetesen van mód. Csak hát Magyarországon annyi minden kapcsolódik a pénzhez, gondoltam ebbe beavatom önöket. De ha találnak bármi olyasmit, amiben az önök véleménye szerint 9-es helyett 6 vagyok, beleértve, hogy egyáltalán meg se említem, miközben ez egy generális, általános 9-es, akkor szóljanak. Szóljanak a köpcsösnek Get shorty. 061-877-0877. Most, hogy megdicsértem önöket, ne adjanak magamra. Jó reggelt. Jó reggelt, Fiona, úr. Nem fog szólni a rádió márciusban. Nem fog szólni. Köszönöm szépen. Belegább válaszolt a kérdésre. Jó reggelt. Jó reggelt. Lemaradtam a kérdésről. A kérdés az volt, 2021 márciusában a 92.9 frekvencián szólni fog-e a Gloob Rádió? Szerintem igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt Jó reggelt, hi, fogsz Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sajnos nem fogsz szólni. Köszönöm szépen. 061 87 0877. Amíg bejön a következő hívás, szólni fog-e 2021 márciusában, ake a klubrádió vagy sem, közben a freud is megszólal belülem. Addig elmondom, hogy holnap. Fél nyolctól német Gábor, 8 óra 20-tól fülyes Balázs lesz a Kejfej vendége. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, innám szavait az indexel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Még egyszer. Elnézést, nem értettem. Jó, ja. akkor ez így is marad. meg már erre be. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reget, nem fog szólni. Köszönöm szépen. Jó regat. Jó regget nem fogsz szólni. Köszönöm szépen. Jó, regat. Jó reggelt. szerintem nem fog szólni. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, szólni fog, meg szólnia kell. Ne, ne, a kettő az két különböző dolog. Szólni fog, vagy szólni? nem fog szólni? Jó, akkor őt nem tudom figyelembe venni elnézést. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, Féle úr, sajnos nem fog szólni. Köszönöm szépen. Jó reggelt! J Jó reggelt, kívánok! Önnek is! Ezen nap nem fog szólni. Köszönöm szépen. Az utolsó, a tizedik telefonáló következik. Sajnos nem fog szólni. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallással. Önök 82 arányban úgy gondolták, hogy nem fog szólni a klubrádió a 82.9-es frekvencián 2021. márciusában. Ha lesz Kejfejancsi 2021. márciusában, akkor visszatérünkre. Az biztos, hogy a Spirit Rádió nem fog pályázni a 92.9-re. Elnézést, ez, ez már eldölt. Köszönöm szépen, aki szavazni akar, az már ne telefonáljon. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Remélem nem fog szólni. Mert hogy ön nem szereti a klubrádiót? <tell> Arra kérem önöket, hogy Klub Rádió ügyben, legalábbis az ügyben, hogy a 92 9 frekvencián szólni fogja 2021 márciusában, már ne telefonáljanak. Durván fél óra múlva már Arató Andrással fogok beszélgetni egyebek közt erről. Most pedig elmondom önöknek, hogy miről szólt volna a Kejfej Ancsi első fele, de még mindig van rá nagyjából 20-25 percünk, hogy erről beszélgessünk. Nem tudom hányan voltak önök között olyanok, akik este nyolckor, vagy azt követően egészen mostanáig belenéztek, vagy megnézték, azt az exkluzív interjút, mit neveztek exkluzív interjúnak, halavány lila gőzöm nincs, amelyet Orbán Viktor adott egészen kivételesen az M1-es csatornának, és azért mondom, hogy egész kivételesen, mert azért a legkülönböző megjelenései szoktak lenni a miniszterelnök úrnak a Hír egészen a Facebookig, de most az M1-es csatornát választotta, és e tekintetben ez egy jó döntés volt tehát azt kérdezem, hogy ki látta, és mi volt benne számára szürreális, hogyha egyáltalán volt számára benne bármi, ami szürreális volt. és nem tanúsítanak Orbán Viktor exkluzív interjújának, amelyet szombaton este adott a magyar televízió egyes csatornájának. Mindez nem veszi a kedvemet, olvasom. A kormány célja egy fenntarza Magyarország működő képességét jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat este az M1 aktuális csatornán adott interjújában, melyben a biztonsági szabályok betartását is kérte az emberektől. Így szól a kormány.hu Magyarországnak működnie kell című írásának első mondata. Jó reggat! Kell című írásának, írásának Le kéne halkítani azt, amit néz vagy hallgat, mert az be fog zavarni. A telefonjára figyelje. Le ez tökéletesen sikerült. Sikerült önnek mindenhonnan katapultálnia magát. A második mondat így szól. A védekezés iránya úgy hangzik, Magyarországnak működnie kell. Már maga a mondat, a védekezés iránya úgy hangzik. Magyarországnak működnie kell, fogalmazott a miniszterelnök. Majd jön a harmadik mondat. Orbán Viktor kiemelte, a nemzeti konzultáció eredménye alapján azt várják a magyar emberek a kormánytól, a miniszterelnöktől, az egészségügyi rendszertől, a gazdaságirányításban részevőktől, hogy tartsák működőképes állapotban Magyarországot, és ne engedjék, hogy a vírus megbénítsa az országot és a magyarok mindennapjait. Jó reggelt! Jó reggelt! Ol Látni nem láttam, olvasni olvastam belőle egy cikket, elszomorító volt. Engem legjobban a Novák Katalin féle miniszterelnöki, vagy miniszteri megbízást többentett meg. De miért az lett a legfontosabb az ön számára? Ö, szociális szakember vagyok. Én ezt értem, de Novák Katalinnak a megerősítése ezügyben önnek örömhír kéne, hogy legyen? Nem vagy, nem örültem neki. De miért? Ü mert nem ilyennek képzeltem el a szociális működési rendszert most Magyarország. Vagy hát most ilyen, de nem ilyennek képzeltem el, meg nem ilyennek szeretném látni. Én ezt értem, de ez ügyben azért érdemes megvárni az, hogy mi történik, nem? A nyugdíjasként én már megvárom, csak látom a szociális ágazatnak a szenvedését. Honnan telefonál, meg valami kakas van maga mögött? Hát vidékről telefonál. Merre vidék? Csákvár. Az merre van? A Fehérvártól, itt a Vértes alján, Székesfehérvár. Ott is üt Ó, remek, gyönyörű idő van. Hát kérdezzek magától valamit, mert 2000. az előző mondatban benne van az, ami szürreális. Ebben a Magyarországnak működnie kell című írásban, a szerepel, és én végignéztem természetesen, jobb programom nincsen, a miniszterelnök úrnak a beszédét Balaton-Lelei magányomban, és ugye ebben folyamatosan arról van szó, hogy most úgy cselekszik a kormány, ahogy egyébként a nemzeti konzultáció kérdéseire válaszolt 1 millió 800 ezer ember. Ön mit gondol arról, hogy a vírus elleni küzdelemben Magyarország ajtaját hogyan lehet zárva vagy nyitva tartani egy nemzeti konzultációra adott kérdésrend kérdésrendszerre adott feleletek alapján? Jói, hát ez az egész nemzeti konzultáció tőlem. Igen, igen, én ezt értem, állom. de én most nem ezt kérdeztem. Igen, hogy mit gondolok rá? Nem lehet. Nem lehet És ezzel besökni a vírus, vírus elleni És ajtó. miért nem lehet? Mert a vírus az nem az ajtól jön be. Uh -huh. Nagyon vártam az utolsó mondatot, uh, nem erre a mondatra számítottam. Azt szeretném önöktől megkérdezni hogy a nemzeti konzultáció eredménye is az, hogy egy vírus elleni küzdelem az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságpolitikában hogy megy, az ugyanaz-e vagy sem. Hogy vajon a nemzeti konzultáció irányított vagy nem irányított, minden esetre nem saját magunk által feltett kérdésre adott válaszok adnak-e egy olyan szakmai rendszert, mint amilyen módon egyébként a gazdaságpolitikában, az oktatáspolitikában, az egészségügyi politikában dolgozni kéne, vagy dolgozni kell. Szerintem relatíve bonyolult a kérdés, valójában teljesen egyszerű. 061 877 0877 Rövidebben úgy is lehet tenni a kérdést, szakmailag lehet-e viszonyulni a szakembereknek a nemzeti konzultáció eredmény alapján? Adhat-e szakmai iránytűt a, szak a nemzeti konzultáció? Nekem van erre egy egyértelmű válaszom, de most nem magamra vagyok kíváncsi. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Hát az előző kérdésre annyit tudok mondani, hogy abszolút nem bonyolult, mert ugye hát a vírus az nem foglalkozik azzal, hogy az emberek mit szavaznak. Tehát ez teljesen más kérdés, mint amit a De mégis akkor hogyan hat önre, hogyha az ország miniszterelnöke az ön által feltett kérdésre, hogy mi lesz, azt mondja, hogy az, ami a nemzeti konzultációból fakad? Hát inkább a szakembereket kellene megkérdezni tehát akik értenek ehhez. Én ezt értem, de jelen pillanatban nem erről beszélt a miniszterelnök. Mellékesen arról is beszélt, hogy ő nem virológus, és nem gondolja azt, hogy ő ki tudná képezni magát két hét vagy két hónap alatt virológusnak, de itt kicsit megbicsaklott a beszélgetés, amire a Németországból importált műsorvezető vagy riporter elfelejtett rá azt azért nem nagyon tudom elképzelni, illetőleg a tapasztalataim alapján sajnos el tudom képzelni, de most önökre vagyok kíváncsi, hogy a miniszterelnök ilyen lógrásban halad, vagy tudják, ez a nem tudom, van ez az ugróiskola, és annak függvényében, hogy éppen, de fogalmam sincs, hogy mi alapján hol a szakemberekre hallgat, hol a nemzeti konzultáció kérdésére adott válaszokra, hogy ezek aztán mennyire összeegyeztethetőek, azt. Maradjunk abban, hogy annyira rossz a hang, hogy most nem hallották, hogy ezzel kapcsolatban mit mondtam. 06, 877 0877 ha még tudnak követni, akkor válaszolhatnának az általán föltett kérdésre. Azt mondta a miniszterelnök úr, a nemzeti konzultáció alapján pontosan tudjuk, itt most kivételesen többes szám első személyében beszélt, hogy mit várnak az emberek, és ez nyugalmat ad. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, jó napot kívánok! Én már megértem a második élet. Jó reggelt! Jó napot kívánok! Meg kéne küzdeni a hangviszonyokkal is senkit nem akarok megbántani, de azért, ha visszatetszik hívni, akkor azért avval kéne kezdeni, hogy ezt a mostani helyzetet hogyan lehet egybevetni a második világháború valamivel kapcsolatban érdemi tevékenységet nem fog tudni kifejteni, mert akkor sajnos, hál' Istennek megfelelődés aláhúzandó, nem éltem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát szerintem, itt nem van szó, hogy a vírus hogy jön, meg, hogy jön be, itt prioritások van szó, Sajnos nem tudom ellenőrizni, hogy az 1 millió 800 ezer ilyen-olyan kérdése milyen választ. jön. Ebben önnek tökéletesen igaz Tehát De ez egy, hát, egy hát, koordinális kérdés. Arról nem beszélve, hogy a csecsemőket is a 18 éven aluliakat leszámítva, nem tudom, hogy hányan vagyunk. Valószínűleg 3-4 millióan vagyunk, talán 5 millióan is, ebből 1 millió 800 ezeren válaszoltak, hogy a többiek egyébként mit gondolnak, ezek szerint azoknak a véleménye nem számít, ez az 1 millió 800 ezer számít, hogy ők mit válaszoltak, azt se tudjuk, ebben önnek teljesen igaza van, de ez a miniszterelnök úrnak nyugalmat ad, és abban bízik, hogy önnek sem okoz nyugtalanságot, ha mégis nyugtalan, akkor én, mint egy potenciális miniszterelnök Orbán Viktor magyar hangja, mivel nyugtassam? Nézzé, ha modellezhetünk egy, politik, egy parlamenti választást egy ilyen közéleménykutatással, és feltételeznénk, hogy a 8 millió szavazóból csak 1 millió 800 ezer ment szavazni, akkor a maradékra azt mondaránk, hogy nem érdekli a kérdés. Ugye alacsony részvételi alány mellett történt egy parlamenti választás, az eredmény eléggé megkérdőjelezhető, de hát bocsánat. 10 távozás után bekanálta, nem fogadunk el. Ebben Eben a felépítve a logika. Ebben önnek igazából, de Legalább ilyen fajsúlyú kérdés az, hogy vajon a vírus elleni küzdelmet, annak az alappilléreit, vajon le lehet erakni egy nemzeti konzultáció alapján, és tényleg nem szeretnék szemtelenül lenni a kelleténél. De most mit gondolunk arról, hogy ön bejön hozzám, én aki fülorgész vagyok, és kimegyek a folyosóra, meg a benti orvosokat is figyelembe veszem, azért mégiscsak van egy pár orvos benne, és azt mondom, hogy önöknek mi a véleményük? Miért fáj ennek az embernek a füle? Tehát akarna ön egyébként ezt követően e, részesülni az én gyógyításomban? Hát, én úgy értem ezt a logikát, hogy egy darabig megpróbáljak ezt a prioritást előtérve helyezni. De Tehát elnézést, a, a nép kijelölhet a... szakmai kérdésekben utat? Én úgy gondolom, a vírusadat válasz az az összes európai országnál nagyon is kontextus függő. Az elején, augusztus végén, szeptemberén, én is feltünt nekem, hogy ugyanilyen számok mellett egész más volt a rezsim tavasszal. De hallottam a Macron például, aki szintén azt mondta, hogy nehogy úristen, nehogy még egyszer lezárjuk az országokat, hanem inkább ehelyett. Tehát itt van politikai átlagolódás. Én ezt úgy, úgy tekintem, hogy, hogy nem azt mondom, hogy egyeztetnek a politikusok, még akár az is lehet jó értelemben véve, de van egy, egy, egy politikai közhangulatban egy átlagolódás, ha ti így döntött, akkor mi úgy döntött. Jó, ez ugye az De átlagolódás, ez ugye szoros összefüggésben van azzal, hogy, mint kiderült, még a fejlett országok sem bírják azt a bezártságot, amit egyébként az Igen. év első felében a vírus elleni küzdelemben alkalmaztak. De azért az egy nagy kérdés, hogy az ember azt mondja, hogy én így döntöttem, vagy hivatkozik egy olyan nemzeti konzultációra, mint ami Magyarországon zajlott. A végeredmény az lehet ugyanaz. A hivatkozási alapnak azonban mégis van jelentősége. Tehát épp úgy van jelentősége, mint ahogy a felhatalmazási törvény esetében néhány kérdést egész egyszerűen rábízott, néhány kérdésre adott választ rábízott a miniszterelnök úr, illetőleg a kabinet, az önkormányzatokra, és az ember nem nagyon talált magyarázatot azokra a kérdésekre, hogy miért pont azokban a kérdésekben kell az önkormányzatoknak önállóan viselkedniük, miközben más kérdésekben, meg egyáltalán nem viselkedhettek önállóan, amiben egyébként korábban önállóak voltak. Ezt ugyan elmagyarázta a miniszterelnök úr, és azt mondta, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket az önkormányzatok jobban tudnak, de az önkormányzatok azt mondták, hogy ők más kérdésben is tudtak volna önállóan dönteni, azokat azonban mégsem bízták rájuk. Tehát valójában... Ez itt, ha tetszik, és ez egy nagyon fidon fogalmazás, ez egy politikai csel. Lehet, hogy a hivatkozási alap az, az semmit, de a felelősség tényleg az övé, és én úgy gondolom, hogy a saját ö, józán eszére hallgatva nem fog bele a olyan pofomba, hogy az emberek majd naponta tucatjával hallnak meg csak azért, mert az országnak működnie kell. Szerencsére most nem ez a helyzet, és szerintem ameddig nem ez a helyzet, addig ez a hivatkozási alap kik, kikerekíti a történetet sikerekíti a történetet, olyan, olyan, olyan logikusnak a Oké, okay, csak itt az az óriási kérdés, hogy nem kell, hogy a kérdésemre. Ön válaszolt a nemzeti konzultáció kérdéseire? Nem, nem. Általában De ennél van egy fontosabb kérdésem. Ön tisztában van a nemzeti konzultációnak a koronavírus járványjal kapcsolatos kérdéseivel? Nem. Na Akkor hát ő nem csak a áj, áj, áj, áj, áj akkor ő nem csak a válaszokkal is tisztában, de azzal sincs tisztában, hogy mivel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Mégis azt mondja, hogy megnyugtató lehet ez a miniszterelnök számára. Nem fogok hazudni, most már én is tisztában vagyok azzal, hogy milyen kérdéseket tettek fel, én sem válaszoltam, de én legalább egyel beje vagyok, mert itt vannak előttem a kérdések, és tudom, hogy milyen válaszokat lehetett adni. Ön egyéb iránt megbízik így a nép és a miniszterelnök bölcsességében, anélkül, hogy a nemzeti konzultáció kérdéseit Nem. ismerni? Pont tegnap citáztunk ezzel itthon, van, és pont tegnap határoztam egy utólag el fogom a kérdéseket, mert volt, aki a családunkból kitöltötte, voltak aki. Negatív fellanggal töltötte ki, e, egyszerűen, most ez egy russzaságból nem olvastam, mert általában tisztában szoktam menni kérdésekkel, de itt, itt lehet, hogy van egy olyan szakmai körülmény, amiről még kevesen beszélnek, vagy kevés, itt-ott hallottam elszó, elszólásokat, nővérem orvos, hogy mit, hogyha ez a vírus most egy kicsit gyengébb lenne. Ez lehetséges, de ez nincs összefüggésben, ne kavarjunk, ez nincs, összefüggés. ez nincs összefüggésben a nemzeti konzultációval. Erre vonatkozó kérdés nem szerepelt benne. Nem, persze, persze. De hogyha És az, hogy mit mondott az ön nővére, felesége. felesége, gyermeke, az e tekintetben nem reprezentatív elnézést. Jó reggelt! Jó reggelt, én vagyok. Szia! És uh, én is szombaton, attól elénéztem végig Viktor nek ezt Te a tájékoztatói. Te voltál? Hát én a Lelle felsői részem a Tünde utcában, egy társas üdülőben nyarulunk mi már 40 éve, de a központban is előfordultam. Akkor akár össze is futhattunk volna. Igen. De akkor a strandra valóban. nem ugyanoda jártok, mint ahol én voltam. Nem, egy nem, nem szóval saját strandunk van. Oké, rendben van, figyelj. Ö, szóval végignéztem Orbán Viktornak a, a, a beszédjét, és mert minden szülő kicsit rá van pörögve, hogy az iskolákat nyilván féltjük, hogy a kell énket is, meg hogy ne kelljen otthon maradni. És az volt nekem a furcsa, hogy a nemzeti konzultáció alapján, aminek a kérdéseit, hát az, hogy most mennyire validak, azt nem tudom, de hogy vonunk le következtetéseket, az a nép egyszerű gyermeke, amikor az interjúban az is elhangzott, hogy hagyjuk, hogy a vírusvédelmi szakemberek mondják meg, erről, hagyjuk, erről hogy operatív törzs. Tehát a kettő nem fér össze? Abszolút nem. Tehát ez olyan, hogy hogyha megkérdezhetik adó, az adózási kérdéseket, és akkor a nép megmondja, hogy hogy szeretne igazából adózni, de hát ez nem olyan dolog, amit nekem kell eldöntsek. Tehát erre utaltam pontosan? Úgyhogy számomra de ez a. Én azt igen, gondolom, igen. hogy ez az interjú alapvetően azok számára szólt, akik ezt az ellentmondást nem vették észre, vagy ha észrevették, túl tudták magukat tenni rajta. Miközben ezzel nem nehéz túl tenni magukat az embereknek. Nekem nem sikerült épp úgy, mint neked. Uh, igen, és hogyha egy másik témát is föl lehet vetni így szőr mentén, uh, majd indul nálunk az egyetemen a digitális hibrid oktatás, és uh, hát egyáltalán nem vagyok nyugodt ennek kapcsán. Tehát még, még most negyed-kilenckor nem, nem tudom, hogy egy óra múlva pontosan mit kéne csináljak, hogy kéne a lázat mérjek, hogy kéne uh, regisztrálni a hallgatók lázát, hova kell küldeni a papírokat, szóval uh, nem egyszerű most itt. Nem. 061-877-0877. Azt is mondta az interjúban a miniszterelnök úr, csak nézem közben a telefon kijelzőt, hogy újabb hallgatók, nézők, netezők vannak-e. Hogy most is van az asztalon néhány intézkedés, de ezek nem a mindennapi élet korlátozásáról szólnak, hanem például arról, hogy 23 óra után bezárják ki a bárokat és a szórakozó helyeket, milyen módon kényszerítsék ki a maszkviselést a boltokban vagy a közlekedési eszközökön. Na most az, hogy milyen módon kényszerítsék ki a maszkviselést a boltokban vagy a közlekedési eszközökön, azt nem a mindennapi életkorlátozásának részeként betudni, Hát az egy nagyon tőlem eltérő gondolkodás, de én azt gondolom, hogy ezekre az ellentmondásokra akár önök is felhívták az én figyelmemet, anélkül, hogy önök előtt ezek a papírlapok lennének. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez az ottán vagyok, és szeretnék betelefonálni bete a műsorba. Hát egyrészt ön már betelefonált ott, ahol van, másrészt meg benne van. Itt Igen, nincsenek kis asszonyok. Halló! Kivel beszélek? Hát a műsorvezetővel. Fiala Jánosnak hívnak. Na, jó reggelt kívánok! De ön például nem te. mondta de meg a nevét, te. Te. tehát ön megkérdezte, hogy én ki vagyok, de én is megkérdezhetném, hogy ön ki, de nem fogom nem Természetesen megkérd... az Zoltán vagyok. Figyelek! És e, most jöttem be a kertből, eddig dolgoztam, bekocsoltam műsorba, tehát nem tudom, hogy az alaptéma mi volt. Szabad így beleszólnom azért? De akkor mihez fog hozzászólni, ha nem tudja, hogy miről volt szó? Eh, ahhoz, hogy amikor bekapcsolódtam, akkor azt mondta, hogy miért egy, -egy 1,8 millió eh, visszaküldött nemzeti konzultációs levél volt. Szerintem hallgassanak még egy kicsit a műsort, és akkor rá fog jönni, hogy a kérdés egy nagyobb kontextusnak volt a része. De irigylem a bátorságát. Kindolgozott a kertben, bejött, hallgatott néhány másodpercig, majd hozzászól. Tehát tényleg, tényleg csak azt tudom mondani, hogy ez a bátorság, és teljesen hiányzik, de valószínűleg hát valahogy fel kell fejlődnöm. Ki fog menni a kertbe, azt hiszem. Jó reggelt! Haló! Nem, nem, nem, újra hívom. Én ezt értem, jó. de nagyon jó, hogy újra hívod, de én nem véletlenül köszöntem el öntől. Azt mondtam, hogy egy kicsit hallgatnia kellett volna hosszabban a műsor, mert nem összesen az 1 millió 800 ezer emberről volt szó. Tehát nagyon értékelem a szorgalmát, de legközelebb egy kicsit ismerkedjen meg behatóban a témával. Jó reggelt! Haó Ismét mert az ezoltán vagyok, ismét beszélnék Fialagurral. Én ezt értem, csak fialaur azt mondta, csak én nekem kell tolmácsolnom, hogy legközelebb arra szeretné önt kérni, hogy egy kicsit hosszabb a hallgassam műsorát, még mielőtt hozzászólni akar. Köszönöm szépen, Nagy Kovás Jolán voltam, viszont halásra. Közben Fialagur mégis felvet néhány bizérruhatárost, aki átveszi önöktől a nevüket, telefonszámokat, aztán visszahívja önöket. 061-877-0877. Rövidesen felhívom Arató Andrást, de van még néhány percünk, hogy beszélgessünk a hazai állapotokról, mert most már réges-rég nem a miniszterelnök úr interjújáról beszélgetünk, hanem a hazai állapotokat mutatjuk itt be. Hát kinek örömére, kinek kevésbé. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tisztelt hogy szeretnél de elgyedet. Mondhatok egy érdekességet? Mondhat, csak egy kicsit de. jobban beszéljem bele a telefonjába, mert nem Igen. tudom egyébként... Most már Igen. Igen, igyekszem, igyekszem. Ezt érték. Mondhatok egy érdekességet? Most jöttem vissza vasárnap Hajdúszoboszlóról, ahol egy pár napot töltöttem, sem a strandon, ahol jelentős mennyiségű ember volt, sem a bárokban, sem az éttermekben, sehol nem láttam maszkos embert, sem a kiszolgálókat, sem a fürdőzők közül, sem a személyzet közül sem az emberek, akik, akik esténként hát, sétálgattak. A nem volt maszk, az nem lett volna életszerű. A fürdőzőkre maszkot úgy lehet rakni, nem. hogyha az ember bezárja nem, a fürdőket. Nem nem, nem, nem, nem, nem. A személyzeten se volt, Azt az estén e, éttermekben se volt, a bárokban se volt, a táncos zenés helyeken. azon kívül, hogy ezt nekem semmi. elmondta, ott szóvá tette? A, nem volt kinek szóvá tegyem. Aki nem, nem volt, kinek volt maszk. Hanem. Na senki nem volt ma. Igen. De, neki szóval senki tehette nem volna. De elképzelhető. De, igen, igen, de ő nem neki szólt, hanem nekem, hogy én most visszamegyek a múltba, és hajdószoboszló, rárakom azokra az emberekre a maszkot, akiken akkor nem volt. Én szeretnék ennyire omnipotens lenni, de egyelőre még nem vagyok az. De nagyon igyekszem, és ha rajta múlik, én szeretnék olyan képességekkel rendelkezni, hogy visszamegyek az időbe, ott vagyok hajdúszobosztón, látom a pincéreket, és felszólítom őket arra, hogy hordjanak, vegyenek föl a baszkot. Most egyelőre ez még nincs így, most 2020, szeptember 14-e van, és 7 perc múlva lesz fél 9 egy 877 0877 meg vannak számlálva perceink, mert rövidesen felhívom Arató Andrást. Fel is teszek valamilyen zenét, hogyha elhoztam. De elhoztam. Van műsor, csak nincs beszéd, meg zenese, de most már van. Rózsa volné. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak annyit szeretnék mondani, hogy volt nekem egy főnököm. Hozott egy beosztottat, és azt mondta, hogy most bemutatja Icukát, aki tulajdonképpen olyan ember, hogyha én azt mondom neki, hogy icuka, ez milyen színű. Icuka ráválaszolja, hogy Gyuri bácsi kérlekes, fekete. Nem, icuka, ez fehér. Na, milyen színű icuka? Ez, Gyuri bácsi, kérlek, ez fehér. Jó estét kívánok mindenkinek. Talán először arra kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt.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 Születtél ezen a tájon, Itt ringatott az édesanyád, Itt indultál el az útra, S itt jártad ki az iskolát, Itt élnek a barátai És itt találtad meg szerelmedet, A nagy világon, E kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot. Jó reggelt lehet! Itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az. Nem, most mondod, még nem. Én vagyok. S itt mondják Tessék. neked, elvakult, sötét lelkű oldal. A vonalban, Arató András, hogy Keres magadnak, kivel a Klubrádióról szoktunk beszélgetni. Uh, hogy ezt a Lovasi András mondaná nem pozitív értelemben. A hat szóljon, szól az első trackbródi János. Hallod? Hallom, igen. De itt most lehúzom a szószoros értelmében, hogy téged lehessen hallani. Um, nem a KIH-tól kezdem, mert onnan nem jutnánk el a jelenig, de azt kérdezem, Tőled, valahol 2016-15 tájékán vagyunk, akkor a brit Kft. mintegy 250 millió forintos tőkeemelés hajtott végre a klubrádióban. Volt szó nagyobb összegről is, de arra egy kártérítési ügy pozitív fejleményeként a rádió már nem tartott igényt. Egy pont pontosít csak, ha, ha megengedett. a maximális tőke lett volna 250 millió forint. 6 ja, részletben de, lett volna igen. De, ez... de ennek csak a felére került sor, aminek következtében a Brit Media Kft. megszerzett 14%-ot a Klubrádió rádió részvénytárság részvényeiből, és ma is ezen a szinten van az, akinél éppen az ő részvényeik vannak. A, azt a kérdés pontosan ér. erre vonatkozott, kinél vannak a részvényeik? Hát pontosan nem tudom, illetve tudom, nevet nem tudok fejből mondani, egy magánszemély vásárolta meg a brit média KFT-től azt a 14 ot úgy gondolom, hogy a magánszemély nem egy brit médiától távoli személy lehet. De nincs jelentősége, tehát ha El, ezzel türelem, foglalkozunk, türelem, az, hogy minek van jelentőség, azt mindenki a maga vonatkozásában eldönti, te a magad vonatkozásában, én a magam vonatkozásában. Ne felejtsd el, hogyha te vagy a riporter, te vagy a műsorvezető, és az alanya azt mondja, hogy ennek nincs jelentősége, akkor azt mondod magabiztosan, biztosan, hogy ne haragudjon uram, hölgyem, ezt majd eldöntöm én. De hát a mondat második feléből ez kiderült volna, hogy az a része, hogy ki, minek tulajdonít jelentőséget, az egy, Szabadországban szabad döntés kérdése. Az azonban, hogy egy 100%-ból valakinek van 14%-a, más valakinek 86%-a, annak nincs jelentősége a társaság életében. Ebben neked hát teljesen igazad egy... lehet, de mi sokat beszélgetünk, tudod, hogy nekem van egy. Fialai szemléletem, és azt néztem, hogy annak, akinek van 14%-a, persze nehéz úgy megtalálni, hogyha nem tudom ki az. Minden esetre én a köves lomóhoz szorosabban köthető helyeken, részint az ő Facebook oldalán, részint az EMI oldalán, semmilyen kommentárt nem találtam a pénteki NMHH döntés kapcsán, már pedig azt feltételeztem, hogy a 14% tulajdonosa azért a sajnálkozásának legalább hangot ad. Megtől mutatni azt a helyet, ahol én egyébként ezt megtalálom? Nem tudok ezzel vitatkozni, én sem beszéltem azóta a kisebbségi tulajdonosnak a környezetével sem. Félig ironikusan mondhatnám azt, hogy miután, miután ez a döntés, ez pénteken látott napvilágot, és akkor ugye beköszöntött este felé a Sábesz, aztán volt egy szombat, a vasárnap az meg máshogy ünnep, és ezért szerint még nem volt rá idejük, hogy megnyilvánuljanak. Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben, ha valaki nem tulajdonos, de tisztességesen a plurális demokráciában, a sokszínű médiában gondolkodik, annak vélemények kell, hogy legyen. Ahogy a színművészeti egyetem dolgában is, ami hát itt nagyon kell, fontos, itt de második, kell dolgok, igen. legyen. Először is azt kérdezem tőled, hogy szerencsése már a beszélgetésünk második percében a két ügyet összehozni, beleértve, hogy ezek egyébként ilyen szorosan összeköthetők-e, vagy inkább a politikai légkört mutatják? Én azt gondolom, a fortunának nincsen, nincsen szeretve és ahhoz viszonyítva. A jelenségek vannak Magyarországon, a jelenségek vektora egyértelműen a demokrácia felszámolására, irányul, közben gazemberségek történnek, sorsokat befolyásoló gazemberségek. Ezek speciál most időben egyben esnek, de ide lehetne hozni akár a, mondjuk a magányugdia kérdését is, egy csomó minden, amik Jelenség szinten ugyanott vannak. Az, hogy az indexel mi történt nem olyan régen, vagy a népszabadsággal négy évvel ezelőtt, ezek mind-mind ugyanabban az irányba mutató vektorok a színművészeti egyetemen. Abban száz százalékig meg vagy győződve, hogy ezek egy törről fakadnak? A, hát a tő az egdég nyilvánvaló ebben az országban hogy csak egy tő van, ha ironizálni akarok e, e, e, e tekintetben az biztos, hogy ugyanabba az irányba mutatnak. E, az irányba itt van mutatnak. előttem, én ezt értem, te a... jó, válaszoltál. Egy 2019. októberi összefoglaló, arra András túlélésről, függetlenségről, emikről, klubrádió.hu, amiben a szokásos gyűjtésről esik szó, amiről még ma külön is szó fog esni a tekintetben, hogy a következő akcióra egyébként mikor kerülne sor? Ennek a hónapnak az utolsó harmadában. És ezzel kapcsolatban benned felvetődött az, hogy vajon egy ilyen döntés, mint ami pénteken született, változtatni fog-e a hallgatók Én nem gondolom, hogy változtatni fog, mondjuk úgy, hogy a támogatók hozzáállásán. Én azt gondolom, hogy azt a harcot, ami még előttünk van, mert nem adtuk fel azt, hogy a 92.90 92. tovább sugározzunk, hagyományos módon, ha ez mégse sikerülne ez a harc, amiben nagyon számítunk egyébként a hallgatók látványos segítségére, mert hát tőlük veszik el elsősorban ezt a rádiót. Én a nagyjából időrendet szerettem emberek, volna követni, de természetesen e, a, minden egyes mondatodra kitérünk. Milyen látványos akciókra számítasz te a hallgatók részéről? Hát egyszer már, egyszer már volt ugye egy, egy intézményi támadás a klubrádió ellen 2010-től Kezdődően, az végül is, ugye 2014 tavaszára jutott a végpontra, tehát elég hosszú időre, de volt egy olyan pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy a, hogy a, a, a csaló médiatanács az elveszi el a sugárzás lehetőségét a Klubrádiótól, ez 2010 végén kezdődött, és aztán nagy nyomásra, nem kis mértékben hallgatóik nyomásra, tüntetésekre, nemzetközi felháborodásnak is köszönhetően. Te, te biztatod a hallgatókat pereknek, arra, hogy tüntessenek? Én nem, én nem arra biztatom, hogy tüntessenek, hanem arra biztatom őket, hogy ők vannak nagyon sokan, akiknek vannak jogaik, többek között tud rádiót hallgatni, és ezt most gazemberek el akarják tőlük venni. Nagyon nagy közpénzen fizetett gazemberek, akik egyébként az arcukkal nem jelennek meg ebben a dologban. Azt, hogy ők maguk találják -e ki, vagy sem, hát ezt sejtett, sejteni lehet, hogy ez nem úgy van, hogy a saját gondolatok. A, a gazemberségük szeretőség. miben áll? A... a gazemberség abban áll, hogy valószínűleg kapnak egy parancsot, hogy valamit végre kell hajtani, és ahhoz mondva csinál őrügyekkel Megpróbálnak helytállni, mert a fizetésükért a nemrégiben igencsak felemelt fizetésükért helyt kell állniuk. Ha már fizetésről van szó, az a kb. 70-80 millió forint, ami átlagosan összeszokott gyűlni ezeken a gyűjtési heteken, az mit fedez és mit nem? A, hát a gyűjtési hetek az az egyik eleme annak, ahol ahol támogatás érkezik, ez ugye kétszer van egy héten, tehát itt egy 140 száz, egy évben, bocsánat, jobb lenne egy héten, jó az ötlet, ez egy évben 140 millió forint, havi rendszerességgel támogatnak minket, az alapítványon és az egyesületen keresztül is, és fölajánlják nekünk az 1%-ot, amiben mi most már elég régóta igen előkelő helyet foglalunk el, most is közel 33 millió forint az adó egyszer. Tehát ezzel így összességében összegyűlik valahol 200 millió forint közötti. Akarsz Én... arra vonatkozó adatot mondani, vagy az maradjon titok, hogy egyébként a rádió fenntartása mennyibe kerül? Nem, egyáltalán nem tudok, szoktam erről beszélni. nagyságrendileg. rendileg 283 millió forint egy évben. Tehát a maradék összeget azt az te adott fel. bele, más adja bele semmi közön hozzá. Nem, az összegyűlik, összegyűlik kereskedelmi bevételből. Tehát azt kell mondjam, hogy a, mondjuk az elmúlt 5 évető az már egy elég komoly távlat. Ha úgy vesszük, akkor az már említett brit média által tőkejuttatásként befizetett 120 millió forint. A médiatanástól már egyszer visszanyert, 16-ban visszanyert kb. 120-130 millió forint, és a támogatások meg a kereskedelmi bevétel együtt ennek az öt évnek a likviditását biztosítottak. Azt kérdezem tőle, hogy neked egyébként ezek szerint, mint fő tulajdonosnak a rádió egy filléretbe nem kerül? Hát így is lehet mondani, ha úgy lehet természetesen előfordul, hogy apró, lukakat be kell tölteni, Nekem már nincsenek forrásaim arra, hogy számokat... Azt kérdezem tőled, tudom, hogy a forrásoknak a hiánya magyar... Értem, hogy igen. Tehát a források hiánya okozza az, hogy ezt a 14%-ot nem akartad visszavásárolni, vagy tőled megkérdezhetem-e az, hogy a brit médiától megvásárló akárki ezt a 14%-ot valójában miért birtokolja, ha ebből neki egyébként ahogy a te szavaidból Veszem, haszna nincs. Te bármit megkérdezhetsz tőlem, van, amit nem tőlem kell megkérdezni, hogyha értelmes választ akarsz, fog, fogalmam sincs. Okay, Ső szóval akkor... se vetődött a, egyébként, hogy én visszavásároljam a 14%-ot, meg az se vetődött fel, hogy a másik fél legyen, azért nem bárki, el akarná adni. Ilyen, és ilyen olyan izés nem... sincsen a gazdaságban, amihez én nem értek, hogy amikor közgyűlés van, vagy nem tudom, a formációnak megfelelő tanácskozás, akkor te találkozol ennek a 14%-a tulajdonlónak a képviselőjével. Eddig még ezzel a, tehát így nem találkoztam vele, a brit média, amikor ő volt közvetlenül a tulajdonos velük, azt kérdezem tőled, hogy ebben a megnyilvánulásban arról beszéltél, hogyha ellenzéki fordulat jönne, ami azóta bekövetkezett, mármint az önkormányzati választásokat tekintve, az jó tehet a rádió kilátásainak, mivel jelenleg egy büdös fillért nem kap a főváros intézmények kommunikációs keretéből. Ebben volt-e változás az elmúlt időben? Nem vettem észre a változást. Pénteken úgy döntött az NMHH, hogy 2020. szeptember 18 és 2020. október második napja között közzéteszi a Budapest 92.9 MHz rádiós média szolgáltatási lehetőség frekvencia tervét, ma a szeptember 14-e van tehát négy nap múlva erre sor fog kerülni. Egy másik közleményében pedig elmondja, a klubrádió szolgáltatójának ismételt jogsértése miatt a média törvény értelmében a média tanács nem hosszabbította meg a 2021. február 14-én lejáró médiaszolgáltatási jogosultságot. Az, hogy mi mindent soroltak föl, erre még vissza fogok térni, mert igyekeztem ezeket a részleteket is megismerni. De az a kérdés, hogy párhuzamosan vagy hogyan fog, folyni a klubrádió küzdelme, harca, megfelelő résznek meg eh, aláhúzandó a további működésért, ha kiderül, hogy meg kell pályázni, akkor pályázik, ha megismeri a feltételeket, illetőleg milyen jogi eszközei vannak arra az utcai demonstráción túl, amelyek nem jogi eszközök, hogy megváltoztassa az NMHH döntését, amit talán bíróságon is meg lehet támadni, bonyolult módon, ezt még a civil rádiós múltamból tudom, és amely eddig semmilyen változást nem hozott, kicsit e az NMHH olyan, döntéseket hozott, mint ami ennek a 11-esek szoktak lenni, amivel kapcsolatban az, az elhívásült mondás van, hogy azokat nem szokták visszaszívni. Sok kérdést tettél fel. És az még az egy téz... dolog, ami fontos. Ugye Igen? maga az NMHH azt mondja, a médiatanás szándéka szerint, hogy ebben aztán lesz-e változás vagy nem, minden esetre a jellegi szándék szerint a budapesti 99 MHz frekvencián folyamatosan közösségi rádiónak kell működnie. Magyarul az a státusz, amivel most bír a rádió, hogyha megnyeri, akkor abban nem lenne változás. Igen, nagyon sok kérdést tettél fel. Mindjárt egy valaminek hozzá vegyem a elejét, amikor a Médiatanás ürügyeit kérdezed, miután perelni fogjuk természetesen a médiatanácsot, ezért ennek nem mennék bele, de azért hadd maradjunk annál a minősítésnél, hogy ürügy, mert ha a klubrádió számottevő hibákat követett volna el, szabálysértéseket, akkor számottevő büntetéseket kapott volna. Ennek a részleteiben nem megyek, mert ez pertakikailag sem lenne helyes a részemről. Amikor azt mondja a média tanács, ugye úgy kezdte az ő közleményét, hogy újra pályázható a 92 92.9, ez a végtelen szinizmussal kevert aljasságnak egy megnyilvánulásra. Tudnék, ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy van egy szociális bérlakás valahol a 28. kerületben, Kovácsnéni néni úgyhogy lehet majd mindjárt pályázni. Tessék jönni pályázni, de Kovácsnéni fi néni figy Figyelj, én arra kérnék, téged, hogy én Igen? tudom, hogy gyakran hallgatlak téged, amikor a klubrádiót hallgattam, hogy én most ezektől a példáktól eltekintenék. Amit én tudok, ráadásul ez egy személyes múlt, éppen a civil rádióból adódóan. Nem tudom, hogy a te ismereteid azok mások-e, ugye ezek jogi dolgok. Végül is a médiatanácsnak tanácsnak e tekintetben az a hivatkozása, amire utal, az én tudommal elegendő. Ezt követően az, hogy ez számodra kevés, számukra pedig elegendő, az a kérdés, hogy ez kellő muníció-e egy perhez. Azt én majd akkor fogom tudni megmondani, amikor a per befejeződött, mert Magyarországon kell terelni. Maga a médiatörvény és a vonatkozó passzusa oly mértékben, illetve a vonatkozó passzusa oly mértékben ellen, hogy saját magának, még a saját médiatörvénynek is. Ez olyan abszurd, mintha azt mondanák neked, hogy ha lefényképeztek téged, hogy 31 el mentél valamikor, és akkor az autóddal, ahol csak 30-hal szabad, tehát a megbüntetnek 10 ezer forinttal, majd három vagy öt év múlva azt mondják, hogy elveszik az autóddal, és lecsuknak a börtönbe, Ugyanazért a dologért. Tehát körülbelül ilyen szinten, ilyen, ilyen szinten van ennek az egész passzusnak a jelző. Én ezt értem, de e tekintetben, az olyan... alkotmánybírósághoz kellett volna fordulni, mert ezen azt passzusok alapján lehet, fognak dönteni. Azt viszont nem lehet, ezért is mondtam azt, hogy sem az SZF-től, sem a pénztár környezetében nem lehet kiemelni ezt az ügyet. Ez egy rendszernek egy eleme. Ezt... A médiatörvény maga is egy rendszernek a, a, az eleme. Azt keresjük, hogy okay, akár de a, a rendszer Az nem a rendszer elemeire rendszer utal, a... utal, hanem a jogi szövegre, ami hát, e tekintetben eléggé egyértelmű. Hát én azt gondolom, hogy ez a szöveg messze nem olyan egyértelmű, de ez az, amiben most ne mondjam el azt, hogy majd jó, én őszintén kiválom kivá... azt a Klubrádiónak, hogy szóljon 2021 márciusában. Megkérdeztem a hallgatóimat, hogy ők erről mit gondolnak. Tíz hallgató megkérdezésére volt idő. Ők 8-2 arányban, illetve 7 há... nem, 8-2 arányban a mostan ismereteik, meg a benyomásaik, meg az ország ismerete alapján azt mondták, hogy szerintük nem fog, nem fog szólni márciusban. Ez február 14 jár le. Eh, az, hogyha... Eh, Oké, okay, tehát a kérdés így hangzott. Perelni fogtok. De a PER 2021. február 14-ig lezárul? Hát én azt gondolom, hogy ennek abszolút esélye van. És ha nem között. zárul le, akkor Igen. egyébként elképzelhető az, hogy miután a jog nem biztosítja azt az időt, hogy ez le, tehát maga a, a, a, az eljárás túlhúzódik rajta, ha ez lesz az egyetlen megoldás, pályázni fog a 92 92.9-re? Igen, erre is készültem, hogy válaszolok az előző kérdés sorodban. Természetesen igen, két okból. Az egyik ok az, hogy nem akarjuk megadni a lehetőséget ezeknek a embereknek, hogy azt mondják, hogy de hát nyugodtan pályázhatott volna, nem pályázott. Tehát ezt a lehetőséget nem adjuk meg. A másik az a felelősség, hogy nem csak mert hallgatnak minket, hanem mert tíz év alatt másfél milliárd forintot adtak a hallgatóink. Ez egy olyan erkölcsi kötelezettség, ami mellett nem lehet nem pályázni. Tehát ez evidens. Stork Riárd, a Klub Radio vezérigazgatója azt mondta, hogy a mostani történet szerinte pontosan beleillik abba a folyamatba, ami már hónapok óta zajlik az országban, de a klubrádió nem fogja hagyni magát, ahogy a mások sem hagyták. Arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, a vezérigazgató azt mondta, ezen még gondolkodik a rádió, és természetesen a megfelelő időben elmondja majd a hallgatóknak, mit tesz és tervez. Érdemes egyébként ilyen mondatokat megfogalmazni, amikor az ember határozottan azt akarja a kívülállók tudomására adni, hogy nem adja könnyen a bőrét? Szerintem nincs ezzel különösebben baj ezzel a mondattal, hát lehet hogy egy kicsit komplikált, hogy jogász máshogy fogalmaz, mint egy nem jogász, mert én ne, ne, nem vagyok jogász. Én, én úgy gondolom, hogy a rádiónak és a rádió és jogászának az a feladata ebben a pillanatban az a kötelezettsége, kötelessége, hogy a jogi utat megtalálja, és a közönségnek pedig Szintén van egy kötelezettsége önmagával szemben is, hogy megpróbáljon a, a jogának, azt tudnék, hogy klubrádiót hallgat, hallgathasson, a jogának érvény És a két dologban kölcsönösen segíteniük kell egymást. Az, hogy mi számít jelentős jogsértésnek, vagy a jogsértések száma elegendő, e tekintetben úgy tűnik, hogy az NMHH más gondol, mint te, hiszen az első Facebook bejegyzésedben azt írtat, hogy a Klubrádió 19 éves működése során sohasem bírságolták meg számottevő összeggel, ami egyébként tényszerűen igaz, ugyanakkor, vagy igaz, ahogy én láttam, ugyanakkor az NMHH számára untig elegendő az, hogy megbírságolták, és ez ügyben nem fellebezett a rádió. Na most azért, eh, hát ez is a cinizmus körébe tartozik, mert hogyha egy rádiót vagy, szerintem még a civil rádió esetében is már kisebb anyagi lehetősége bíró rádióként apostrofálom itt, megbüntetik tízezer forintra, mert azt mondta, hogy mit tudom én, hangosabb volt a zene, vagy bár, tehát valami nevetséges dolog, az nem fogja perelni természetesen, hiszen az. Az az összeg, amit be kell ilyenkor fizetni, az olyan nevetségesen kevés, hogy nem éri meg ezzel foglalkozni. Ez tök természetes. A törvényben nincs beírva egyébként, hogy elkövetsz valami kisebb életműködéssel együtt járó kisebb szabálytalanságot, akkor ezért megbüntetünk apró pénzre, majd 5 év múlva halálbüntetést szabunk királd. Ezt szeretném Én, megkérdezni. Egy azt... törvény, lehet, törvény is lehet törvénytelen. Magyarországon sok törvénytelen törvény van. Sajnos el kell várni a tévénézőktől, maradnak a hallgatók és a netezők, azt írod egy nappal talán az első Facebook vérzésed után, hogy a médiatanács a végtelen gyáva, ajas, kicsinyes primitív és jogtalan döntését a végtelen gyáva, ajas, kicsinyes primitív és jogtalan indoklásával éppen akkor tette közzé, amikor a klubrádió vezetőjét a kormány az ő idióta rendeletével karanténba kényszerítette, amivel azt tetted lehetővé, hogy megkérdezzem, hogy ez a vezető ezt te vagy-e? Ez és... én vagyok, Szig igen. Én most karanténban vagyok. Hát különben nyilván meghívtatok volna az ATV stúdiójába személyesen. Arról fogalmam sincs, mert én csak a saját magam nevében tudok nyilatkozni, tehát hogy az ATV meghívott volna, vagy sem. Az ATV hívott egyébként téged? Telefonon nem, tett, nem tudta, hogy karanténban vagyok, de nem tett kísérletet arra, hogy bővebben nyilatkoztasson. Régedben én nem képviselem az ATV-t. Tudom, én tudom, magamat az képviselem. Persze. Régebben meghívtak, amikor valamilyen esemény volt a klub, rádió körül, de az már régen volt. De ennek tulajdonítasz jelentőséget, mert hogy a... a... Hogyne, hogyne, hogyne. Mint, hogy annak is tulajdonítasz jelentőséget, hogy én felhívtalak? Annak abszolút, te, és én ezt most már két évtizeden nagyon nagyra értékelem, bizonyára csomó dolgot máshogy látunk a világban, de úgy gondolom, kölcsönösen mindig szolidárisak volt. És Azt kérdezem tőled, hogy tüntetésekkel, nemzetközi tiltakozásokkal és az SZF-e a klubrádi ügyenek összekapcsolásával is számol az adó elnöke, ez tegnap előtt hangzott el. Hát én ilyen, ilyen nem fogalmaztam el. Elnézést, ez a klubrádió.hu-n van. Hát jó, hát azt sem mindig tükrözi pontosan azt. Teljesen egyetértek a megfogalmazással még, hogyha ezt nem, pontosan nem is így fogalmaztam. De csak azért, mert úgy gondolom, hogy azt, hogy mondjuk az SFF körüli események és azok szervezői, azok akarnak-e valami közösséget a klubrádióval, vagy sem ezt egyelőre, nem tudom. Mi, azt, hogy mi akarunk közösséget, vagy mi közösséget vállalunk a a színé egyetem szabadságért küzdők azt meg már bizonyítottuk, mert az elmúlt hetekben. Igen, de ők egészen másféleképpen róla. fogalmaznak, ők a politikát megpróbálják távol tartani, te nem próbálod meg. A kérdés az, hogy ez a két folyó, amikor egymásba ömlik, akkor ott milyen állapotok uralkodnak? Valóban ez egy, ez egy kérdés, úgy gondolom, hogy a politika távol a kérdés az nem elhatározás dolga. A politika egyébként minden benne, benne van, hiszen már az is politika, ami miatt az eszefesek kimentek az utcára. Hát mi másnak következménye az, hogy oda készülnek tenni egy, egy tejhatalmú uralkodót, egy szellemi zsarnokot, hogy a politika az is, hogy a klubrádiónak van-e frekvenciája vagy sem, mert azért félreértés és Ez egy kifejezetten politikai döntés. Azt mondod szintén ebben az összefoglalóban, hogy Arató nem gondolja, hogy a demonstrációkat a klubrádiónak kellene megszerveznie, ha azonban vannak civil szervezetek, amelyek értenek -e ez, és ilyen eseményekre meghívják a klubrádiót, akkor a legtermészetesebb, hogy azon az adó részt fog venni. Én azt gondolom, hogy ezt én helyesen mondtam, a szavar lenne, hogyha az áldozat maga szervezné az áldozat melletti demonstrációkat, mert hiszen ha szerveznénk valami és úgymond most sarkítok, csak mi vennénk rajta részt, az azt jelenti, hogy szerepzavarban voltunk. Uh, Van-e véleményed őrülsz mi a megfelelő kifejezés annak, hogy a Demokratikus Koalíció figyelmeztette a médiatanásban ülő Fideszes pártkatonákat, hogy el a, a Klubrádiótól, ezt Kálmán Olga, a DK elnökségi tagja egyezte, és megszólal Tóth Bertalan, az MSZP elnöke is, aki hatpárti egyeztetést kezdeményezett a Klubrádió jövőjével kapcsolatban, lehetőségeivel kapcsolatban. Én ezt nagyon helyeslem, ez független attól, hogy milyennek minősítem az ellenzéki pártok munkáját, és ez a mondatom sem egy minősítés volt, mert úgy gondolom, hogy ezt a rendszert egyébként leváltani egy parlamentáris demokrácia tudja leváltani. Ebből egy pillanatban parlamentáris demokrácia szereplők, azok az ellenzéki pártok, akik jelenleg léteznek, hanem is mindegyiket sorolom egyértelműen ide. Végig lehet venni azt, hogy végül is a médiahatóság bírságo, miért bírságolta meg a klubrádiót. Én azonban ennél fontosabbnak találom, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy az antenna Hungária néhány napa lezőtt Magyarországon az úgynevezett DAB plusz technológiái digitális rádiósugázást befejezte Magyarországon, miközben ezt a klubrádió igénybe vette. Hát ezt annyiban szeretném pontosítani, hogy amikor elkezdődött ez a DAB, szervezés, akkor egy nevetséges ötlettel jött az Antenna Unger, hát ennek tizenvalahány éve, hogy fizessünk be előre, mint tudom én, 10 millió forintot, és majd milyen jól megtérül ez, mert 15 év múlva olcsóban kapjuk ezt. Mi ezt nem fizettük be, mint ahogy senki más sem fizette be. Elindítottak egy kísérleti adást, arra fölkerült, azt hiszem, 5 rádió, ez azóta is zajlott, ezt kapcsolták most ki. De maga a DAB, tehát a digitális rádiózás irányába való lépést, azt elszabotálta a kormányzat, és most már tíz év eltelt, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez a kormányzat. Annak idején úgy nézett ki, hogy megszűnik az a hagyományos földi frekvencia, ami a 92 ami ahova ez tartozik, mert a sokkal nagyobb kapacitást jelent, sokkal több rádió üzemelhet, szinte azt mondhatnám, hogy a médiatonás típusú erőszakszervezetek megjelenése nélkül. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a fejlesztés nem érdeke ennek a rendszernek, azt szeretné, ami inkább kézben maradna a kontroll, vagyis a DAB, egy technológiai fejlődés, ami egyébként sokszínűség irányába is hat, az ártalmas a NER-nek. Azt kérdezném tőled, hogy a klubrádió adásaiban van-e azzal kapcsolatban, vagy az a főszerkesztő kompetenciája, hogy hogyan, miképpen jelenjen meg, vagy ne jelenjen meg mindaz, amiről döntés hozott az NMHH múlt hét pénteken? Hát, hanem ugye azért friss, mert ez egy pénteki esemény, azóta érdemi munkanak nem volt, mint azt... De van-e kérdés a rádió műsorkészítői számára, hogy ez nem kell, hogy mindenmi... Hát műsor... Nem így zajlik a klubrádió, egy libernyák rádió, ott megbeszéljük a dolgokat. Tehát, persze vannak, vannak hogy mondjam, alapkötelezettségek, amik nem nagyon mit megbeszélni, tehát mint például a hírszentsége, de azt, hogy hogyan viszonyulunk egy sokféleképpen árnyalhatóan értékelhető jelenség, ez azt meg Jó, e a miniszterelnök úr ez szavaival... még van, Igen? ami egy kicsit nehezítve van, mert a kretén e karanténrendszer következtében a rádióvezetője nem tud kimenni ezen a Mikor otthonából. Mikor szabadul? Szombat az utolsó házi őrizetes napon. Hát akkor az még elég hosszú idő. E az... Ha lehetne tesztelni Magyarországon, akkor, e akkor már pénteken szabad lettem volna. De? de? nem lehet tesztelni gyakorlatilag. Ezt hogy kell érteni? Hát úgy, hogy szombaton egy hete érkeztünk hozzá Olaszországból biznes módon. Volt két időpontunk arra, hogy tesztet csináltassunk hétfőre és szerdára, de ahhoz útlónál engedélyt kell kérni, különben a darabja 200 ezer forint. Csütörtökön kaptunk arra megkeresést, hogy az előző napra meg az elmúlt hétfőre kapcsolatos útvonal engedélyünket fenntartjuk-e? Na most ugye, csak, akkor már nem érdemes belekezdeni, mert újabb két hét mire a végére jut az ember. A végezetül azt kérdezem tőled, két dolgot is kérdeznék. Egyrészt a miniszterelnök úr élve, de ezt csak azért mondom, mert ez nem az én szavam járása, miközben még nőket is erre kényszerít, vagy kit-kit. Háború kezdődik most? Azon kívül a jogi csatározás és egyebek, tehát hogy ez itt most kard? Ki kard? Hát feltétlenül. A hát másik kérdés... tetsz, ez egy értelmezési kérdés, hogy mit tekintünk háborunak, én a tízes Jó. évek elejeit is annak tekint. Jó, figyelj, ha nem veszed rossz néven, hogy mi lesz akkor, ha én abban nem mennék bele, é, é, nem esik, hogy interneten, meg egyebek, ezt tartsuk fenn egy későbbi időpontra, ha érdemi esemény van, akkor beszéljünk, te tudod az én számot, én tudom a tégedet, de nagy valószínűséggel azt tapasztalni fogom, és akkor keresni foglak téged, Um, szomorúan fogom nézni ezt a kartkikardot. Drukkolok. Hát, Drukkolok. Mondjam, nekem sem ez a boldogság. Drukkolok, tehát ez egy jó kifejezés. Én azt szeretném, hogyha jövő márciusban a 92-9-en szólna a klubrádió. És még egy utolsó kérdés. Valami nagyon homályos módon, de mégis hihetetlen érzékkel arról beszéltek a nézőim, hallgatóim, hogy nem el lesz-e valami origóhoz hasonlatos változás-e, vagy az indexhez való változás-e, nem el lesz-e a feltétele annak a rádió megmaradásának-e, hogy a tulajdonosi szerkezetben változás legyen, és adott esetben megváltozzon, és a 14 helyére kerüljön a 86, és a 86 helyére kerüljön a 16 Négy. Magyarul, hogy te el tudod-e azt képzelni, hogy egy komilfobb tulajdonossal nagyobb sikerre jutna a klubrádió, vagy fel vagy-e készülve arra, hogy a 14% akkor fog majd részvétet nyilvánítani, amikor egyben megkérdezi, hogy nem szeretné, e a nevére iratni a rádiót? Fel vagyok készülve. Nem adom fel. Ez a tapasztalat az elmúlt húsz évnek, úgy gondolom, és ezen én már nem fogok változtatni. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az, az apropót. Lőni. Szia! Önök Arató Andrást hallottak. Amennyiben akarnak telefonálni, megtehetik, de olyan nagyon sok idejük már nem lesz rá. Igyekeztem sokat tenni annak érdekében, hogy ne lássanak engem úgy, mint egy pénzem megvásárolt s dolgozót. Nem, mint hogy eddig alapot adtam volna rá, amivel semmi rosszat nem állítottam az ATV dolgozóiról, ők mind egyenként megvívják ezt a harcot, ha van miért, ha meggyanúsítják őket bármilyen elhajlással. 0618770877 még néhány percig. Látom, hogy nincs mondandójuk. 061-877-0877 először 1-877-0877 másodszor. egy 877 0877 Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 4 8 előtt néhány perccel, ha rámennek a 92.9-es frekvenciára, vagy a Spirit Rádiót megkeresik az interneten, vagy bekapcsolják a Spirit TV-t, akkor, ha rajtam múlik, akkor megtalálnak. Addig is dörö, kisd, kisr, pont Fiala Janos, a nevem, kukac, Viszont hallásra. Igen, rosszul mondtam a frekvenciát a 92 90 a Rádió, ez a Klubrádió, ez a 87.6. Köszönöm a kiavítást, köszönöm.